Jabur 102 dari ayat 1 sampai 28 Doa seorang derita apabila dia lemah dan mencurahkan kesusahannya kepada Tuhan Dengarlah doaku ya Tuhan dan biarlah seruanku datang kepadamu Janganlah sembunyikan wajahmu daripadaku semasa aku dalam kesusahan Condongkan telingamu kepada aku ketika aku berseru Jawablah aku segera, kerana setiap hari dalam hidupku hilang seperti asap dan tulang-tulangku dibakar seperti tempat berdiang. Hatiku sakit dan layu seperti rumput, sehingga aku terlupa makan rotiku, kerana aku mengerang tulangku melekat ke kulitku. Aku seperti burung hantu di gurun, seperti burung hantu di runtuhan, Aku tidak dapat melelapkan mata berbaring seperti burung pipit kesepian di bumbung rumah. Musuhku mencelaku sepanjang hari. Mereka yang mencemauku mengangkat sumpah, menfitnaku. Aku telah makan abu seperti roti dan minumanku bercampur air mata. Kerana kemarahan dan kemurkaanmu, kerana engkau telah mengangkatku kemudian, Menghubankan aku Hidupku seperti bayang-bayang memanjang Dan aku layu seperti rumput Tetapi engkau ya Tuhan Akan kekal selama-lamanya Dan namamu diingati turun-temurun Jaman berjaman Engkau akan bangkit dan mengasihani Sion Kerana saat untuk meredainya Ya saat yang ditentukan telah tiba kerana hamba-hambamu menghargai batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa akan takut kepada nama Tuhan dan raja-raja dunia gentar akan kemuliaanmu. Tuhan akan membina Sion, dia akan menampakkan diri dalam kemuliaannya, dia akan menimbangkan doa orang papa dan tidak akan menghina permohonan mereka. Ini akan disuratkan untuk keturunan akan datang supaya umat yang belum lahir akan memuji Tuhan. Dia memandang ke bawah dari tempat sucinya, dari surga Tuhan memahatikan bumi. Untuk mendengarkan rintian orang yang dipenjara, untuk membebaskan mereka yang dihukum mati, untuk mengistiharkan nama Tuhan Sion dan pujian untuknya di Batu Mekedis, Apabila umat-umat berhimpun dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadat kepada Tuhan, dia melemahkan kekuatanku dalam hidup, dia memindekkan umurku. Aku berkata, Ya Allah Tuhanku, janganlah ambil aku pada separuh umurku, masamu meliputi semua keturunan. Pada mulanya engkau meletakkan asas bumi dan seluruh langit adalah hasil kerja tanganmu bumi dan langit akan binasa ya segalanya akan menjadi usang seperti pakaian seperti jubah engkau akan menggulungnya seperti baju yang ditukar semuanya akan diubah tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan anak hamba-hambamu akan berterusan dan anak suci mereka akan berdiri di hadiratmu